بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم افتح علينا فتوح العارفين علمنا ما يمطعنا وامطعنا بما علمتنا وزدنا علما تَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ عِلْمًا نَافِعًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَحِفْظًا لِكِتَابِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي دُنْيَانَا وَأُخْرَانَا لَا نُحْصِي ثَنَاءً أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ طه ورسوله Këtë librin që jë kemi nga për para vetë është Kuran i Kerimi Paki malën për një kështu për që jë hekmi malën Gjëmatit atë malën e hojalar vë qëraher Gjëmatin dëruar Na jemi në premtimet tona Në mesurën Baraat Kuran i Kerimit Dhe komentin e saj Qish në fillim praf edhe që dhë dhët E lusim Allahu në gjëllë në gjënaluhu që ne Në Athej se ju jap mi jematin nga kjo sure, ti jemi ndër sinqert, sinqert e radhhemi sa më afër asaj që Allahu dhe Allahu dështi ta qoftë. Jis mod soim edhe soim me krenari. Ne sena jemi ato që e qilloim atë që dashi Allahu ta thot Kurani i Kerim, Allahu ka dashur. Edhe nëse nuk mundemi të afrohemi afarash pa dyturia jon, edhe do të fitë shkencave tona, do do të fitë studimit ton, raktik i kitabit madh. Fjallët e fundit të dërë se djejët ishin përkësimi i fjallës parë me të të tëllën që e nëtë kjësura, ma si që na i spjegum e nëtë të surës edhe disa gjana për shkak se të të të të të të punë kjësura ka zbri. Fjallët e fundit ishin gjithë di, bara atë në anaha i në këta lahëd, në këta risma, është pastru që është ja nësë muë edhe tije. Kusha është muë edhe kusha tije në këta jetë, sot me të fundët mire me ishalot e poshtë. Me fillim për jasaj, cëllën kohë kjo sure ka zbrit. Kjo sure i ka zbrit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam në vitin non mas i gjretit. Do të të të të një vjetë pa dekë. Një vjetë pa e mas sa i sure, Rasulullari së të të selan ka jetu edhe një vjetë. Ash prej sura dhe të gata e cila ka zbrit në fondu me Kurani Kerimit. Kanë fondi jetarët se vetëm dhja jetë e prej kësaj sure بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين الرحوف الرحيم فإن تولوا فقل حسب الله لا إله إلا هو عليهم توكلت وهو رب العرش العظيم كتو دي آياته؟ كذب ريت مكة كثرة كيب سوريا كمبلت نجشن ان نزل تشتات آياته كذب ريت مدينة فرأة عش قرآن مدينة جمعات دي عرش فرأة قرآن كريم عش دي لي Ashtë Kuran Mekki edhe Kuran Medeni. I thëjnë Kuran i Medinës ati që ka zbëjt Medina edhe i thëjnë Kuran i Mekkes ati që ka zbëjt Mekke. Përka trajta, përka përmbajtja, Kuran i Mekkes me shumitën e mojë dhe absolutet ati, fletë përbëthimin. Kuran i Medinës, a i që ka zbëjt Medina, me shumitën absolutet ati, fletë për ligjet edhe shtetin. Fletë për ligjet, jetën edhe shtetin islamë. Këtës i kuran që cilën e atës në asë me gojnë pra është kurani i medimës Barah atëm minë Allahi o rasuli Thash ajetet kanë zbrit këto mas kësimit rasulullahi të arjesulatu selam Pre lufëtës të bukit Edhe për mëtumë se Dijon a krijësore janë me të cilët kjesure mirët Ajo njumër një Ashtë el bëpacha Edhe besa dhe beslilia Të cilën e pat lije rësullullahi Me mushriket edhe jahudët Në dinë kanë qenë tri shoçri. Ktu kemi shpjeguar i armë harrat na. Shoçria e muslimanëve, shoçria e yahudve, edhe shoçri Katë, katër shoçrinë tan dalni. Shoçria e muslimanëve, shoçria e mushrikëve, shoçria e yahudve, edhe shoçria e munafikëve. Këto katër shoçrinë kanë ekzistuar në dinë. Kurse në Mekkë, ndërkohë të Rasulullah në Mekkë kanë ekzistuar vetëm dy shoçri. Shoçria islame edhe ajo mushrike. Mushrikët edhe muslimanët, ka pas munafikë. Asi ka pas Jehud. Pra jeta e Resullullah ku kanë qenë më komplikubë. Jeta më e komplikuar e cila donte të përgjigjet veçanta ishte në Medinë, për shkak se ai në Medinë e ndërtoi shtetin Islam. Ai në Medinë u ja vua baza të shtetit i cili jetoi edhe po jeton me ne deri sot. Nëse pra ju vjen pak çudi, nëse vjen Habi, ku hoqa thot, ku janë sa i shtet musliman që vësute po ai jeton sob me ne, shteti Islam sot s'ka është realitet që në harten geografike nuk e gjithësën sot shtetë islam është e mërtit por në harten e zemrës muslimonit mrena të gjdo njoni prejnëve shtetë islam e gjithësën atëja është mrenda halitja të dashurija muslimonit është ati majna për te atëja është kurani kerimi edhe ligjët e ti atë dashurija muslimonit është prezente në zemrën e ati për ta, ta u dheq me islam s'ka muslimon në du njëshka nuk ki kishtet kjo bot, kjo tok me islam muhej që vëlejare pra dashuria e shtetit islam ashbrena shtetit islam egziston të muslimanet anësaj në hartën geografika nuk, nuk egziston edhe e, e, e fundit në këtë himjën e derësit sodit e fundit insha Allah Allahu në gjelë në gjeleru e lusim që nëta të jemi ata të cili të angazhomi për eksimin ati shtetit të dashur ati shtetit bukurash ati shtetit ku dëtjen këna që në muslimanet edhe do t'jend kënoqër në atë e ato që s'janë muslimen, su kur shka kënd kënoqër në ata njërë të cilin që ishin Nasrani, ishin Krishtër edhe Jehud në shtetin Omerim il Khattabit radiallahu ta ala anhu. Adit kërë le kanë dërdu qelsat e kudusit, qelsat e mizdi aksat edhe qelsat e shtetit, edhe i sanë se le do t'jemi t'lumë tërë vetëm në ligjët të cilët i u dhejt shtetin ta. Pytja a cila nga nga nga nga nga nga nga nga nga Ato cerc kanë shtet. Pse ato cerc kan top? Të gjithë na kemi një shtet tro. Pra, pse na nuk e kemi pranë një, një e tërfalli se në prej gjuhës njerëzve po fion fjolë, po folën fjalë pa kontroll gojë në fundit edhe prej gjuhës ative të cilët po lajmërohen se janë më të diturit edhe me këfale mbyllën gjendokën derçi si na A një intelektual shumë i madhë, shqitarë, për në vendë, turpë një agonë, e mështë shumë për një mëhën të në Sarajevë me një tubim, posë qera dhe tha, në vitin i 1990, posë qera dhe tha, kisha katolike, ka kontribur shumë për pashin dhëtë, fa, kisha ortodose, ka kontribur shumë për pashin dhëtë, fa, në të njëjtën kohë, edhe kisha muslimone ka kontribur për pashin dhëtë. Kënjëri është me rangë akademik. Kisha muslimonë. Kisha katolike, edhe kisha ortodokse, edhe kisha muslimonë kishë kontribu. Qekaxhë kënjëri është me emën muslimonë, i takonë përles islame, është me emën i nëles islame, qekaxhë kënjëri i ka punu për fjallorin, për ndërtimin e fjallorin dheqë si muslimon, kërë intelektualet qërë, kërës u ka rëshitë goja me thonë, Xhamia katolike. Edhe xhamia ortodokse. Vetë neve në Rrecë natë s'të ndërtohemi strand. Ne s'të ndërtohemi, kë e thonë, "Ku e kemi? Kë çir për ka? Na musliman ku e kemi?" Por gjithja jon, nuk ket kontekstin e sa i pyetja, shumë e shkurtë dhe lotimdash. Ateşpi 3. Ne dim se pin vitin i më lëndë të atë vet, kanë katund vet janë dorëmon, janë janë votbar edhe të nuaj. A ke shpijen? Po, pse ke? Pse ke dhonë për ta, për qatë e ke? A ke ara me shumë se shka ke pas? Me sigurisë e ke. Pse ke? Se ke dhonë për ta. Ke dhonë për, për ato, me, i pra, ke ble. Pra, qka ke dhonë jetën tone për islamin me pas shtet? Prej se jenë këtë dhynjo, qka ke investu që islami që jetë shtet? Përgjithja a ke, pra? e 100%, e 1 milion përçim, jo, për këtë pun nuk kemi investu, kemi investu për që të sen, shka investu në, investu në mësme pas, shtetë islam, edhe halasëm, jemi duke investu për mësme pas, edhe thëd jemi duke investu për mësme pas, dhe dhe më nira, ndoshtë a 3, a 4, se dhi veç, ashe vërtit, për mësme moru në koshën këtë përsa a përshën gjon, veç e realitet ashtë, Se jemi të investu mësë me pasë shtetë islam hala. Dishembrë për i cekin, për me ditë që ka përtojnë sa ashe vërtetë, dishembrës janë shumë. A u prish sistemi i ka ljub? U prish? Shkoj? A hendem të shkolla me volë mësimin fatarë në përso u prishaj sistemi arki qëtri? A shkum me amëzua jesë njëve tonë pasë të tijen edhe revolat islame? Jo, shka ndërëm pra? Së përmë ndërëm për gjo. Midi s'katunit 1938 e, e kanë ndërtu badallart e tonë të cilët gjallë janë në gjaminë këtë dërst me këtepin në slupçal, me uborë, me këtepin, me umësu bismillahirrahmanirrahim edhe edukata islabe. Kusha ma i porë? A shteti islama ma të i shari me fashnore? Këtë tëllët janë ma me vlerë në këtë din? Kishka kemi në që jemi të buë për këta e dhe për ata është ndërtu? Për ata është dhe diku, a foli dikush, e, hajë dhe të jam arem një lëmë ative shmive, e të jam arem një lëmë ati ofiqarit, e të aksejmë këtështia asaj për shka babalartë të tonë, dhe njërës edhe dinalë edhe investurë. A, a fali dikush këtë fjallë, jo. A i që për e folë, a për kravë kreative që për e ndëgjojë, jo. A dhe që ashtë, a dhe që ashtë, a dhe që ashtë, a dhe që ashtë, a dhe që A punjvesh, a punjvesh më, më nën me një gjuanë prishka që në katër kanale ajo. Jo, punjvesh më koncil. E kundër tandos tash vërtet, që zaman. Do të akundër tash vërtet që zaman. A bëjti? Më jep më tepin. Ku kemi shku më me tep? Çe ku kemi shku? Xhamati jam i ndarshëm. Lazar të ndëruar njerëzit të Islamit në shtetin Kullait Informata mëre. Në shtetin e Kuwaitit, i cili në vitin 1948 as boh shtet legitim prej amerikanëve, edhe ju amerikanëve. Në pjesën e ndar as shtet. As sulmu në vitin 1991 të janë prej njëzëti Irakut musliman musliman nga fundu, e ka e ka, ka sulmu. As heq Irakun edhe ushtartëti musliman prej Kuwaitit para 10 ditëve në gazetën e re, e së bil, e të ka një kajmë në së bil, shkru një artikul se një numëri madh i gjemëve të kuajtit muslimen, që një një të shqinëve e kanë drunë fejnë, kanë kalunë kryshtërizëm, për hirë të Gjorgë Bushit, të cilit bajra kërën ja kanë grejtë edhe kanë ullë bajrakin islam, një onë i prejative e ka morën e mën siluësër, një onë i prejative e ka morën e mën rëzër, edhe galapin bo përshkak se gjërëzbushi a i kja a i cili nashlirojnë e dhe a i meriton që të jemë për anë ati ku hajt ku hajt në burimin islam ati ku, ku shdo gjo ka rrënë për a ti pra kur semin e në kërësirë e gjamiës gjëbotin dërshëm hap në sit se josej cili mik i cili ka hinë shpijën tone ashtë miku i jëtë رُبَّ أَخِن لَكَ لَمْ تَلِدْهُ أُمُّك لَتْ لَازَرِ كَيْن بُوت شكَ ستِكَ لِمُّك هل ننوذو تا يو مَترين سه كتف يَلِدْ فُوندت اكي ننوذو امير نماذاتي در سيصودت بان بمور فون رُبَّ أَخِن لَكَ لَم تَلِدْهُ أُمُّك ندوش تا كَيْ لَازَرِ مُّوت شكَ ستِكَ لِمّك Kjo do të thot në orën e kondër kësaj Nga shta plot anëmi që i kejnë vot Që nona i nona të kalind Shto e kujdesin bivet vetëm Shto e kujdesin bivet vetëm Se djitëshin e nëzët e tas mi gjem Paguan nga dhimje tas qines disa dolar muin Për me të largu për e freje e fejës islame Me mjeshtri të veçanta Me dal për e kësaj fejë i knashur Me dal për e kësaj fejë i knashur me dalë prej rafëshit kësa i thajnë kodër, me sulmu thajnë tonë e ollantë dhe tu. Nga kjo rrezin atë sulbë që i bojnë gjamiës, nga kjo rrezin atë sulbë që i bojnë me ktepit, ku me shku në me ktep, ku të shkoj, ku të qonaj. E unë të tregoj i pra në eni me kësa i surë, me të të të të mirë a mi, ku shkohet me me ktep. Me me ktep shkohet në këtë dujo që shkohet me shku, e me me ktep shkohet në ahirat më as Pa me këta për shkohet, a gjeku jemi na. Pa me këta për shkohet, a gjeku jemi na. Dhe pa, pa, pa ku jemi pra? Në asë jemi këtu bashkë këduhëta. Në jemi gjemati, jemi bashkë këduhët, pa pythja e me a jemi qëpare duhët ashtë. A jemi qëpare duhët. Këto gjona, kjo hini e sobi prapë ndërës, në ndihmoni në shë Allah së bashku, iko nis dhe ajë të më shkrua të post, të marr më një hise shumë të madhe, të marr më një hise përmirësimi shumë të madhe nga Kuran, të cilin do ta komentojmë ne. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naksimin e tij prej luftës të Bukit, than, do do të organizohet hax sivet Oxhë Mohamedi në, edhe organizoj haxin. Mirpafaj nuk uftojn hax haqë me hadit, çike shok, por s'ka nuk uftoi Rasullallahin hax me to. Faun, nuk do të vinë hax sivet ten Mekka yri jam dubota vav dejon jam dubota vav pateza arabot jahila ktoe bishin tawafin ma kena indel bejti wa qabot, ma kana salatuhum inda albayt illa mukan wa tasbiha apo fishli shnij nujish tan voro kola chabot ma kanu na cho ishin ato mu e molen apo ma choin to rit mallin gograd cukoraton chabot u kola u kola chabot be fishli ma me, me tafa me luke me fiska ngoi pa ktoe bishin tawafin edhe vdesh durra e gra Përte sa në kështu për e bani Pa në këto tesat që i kimi pavë vështë kimi bënë të gjuna E kur pohim shpjënë Allah o pi hikmi të shetë dhe gjuna Pa gjuna për e bënë të avaf bon Kështu ishte mentalitet Derim që këtë nivel mundët me zvrit një rju Shumë gjuna bëjshmi në këto tesat e pi hikmi pra Pa gjuna po hi Rasulullah i tha Ligi Arabëve të cilin kemi bo komunikatat tona të cilin si kemi kontratat të, kontrata, të cilin si kemi të lidhona me tose do të vazhdojnë edhe dhe një kohë që ashtu që ishjan unë nuk do të mujë sa me shku në qabe e në radhën e ative me u përzi me atë gjemot e me bo të avaf me ata po tha, do të këtë hajj do të ondhej që Ebu Bakri radiallahu ta'alan mu njeri maj ndershëm, mas Muhammed Mustafa sallallahu alesullim, edhe janë njës hajjit me shku, më rr Në rrub Mas i ka ndon Rasulullah s.a.s. Tu ulltu haqit 480 km me deve Gjibrilla s.a.s. ja ka pru këtësure Gjibrilla s.a.s. ja ka pru rasulullah s.a.s. Mas i ka nëzbrita jetër Prapë rasulullah s.a.s. organizën Një grup shumë të zhëll E në mojë e tasa i grupë e nën Aste alien Kërna me Allah vazhë E dhe i fëtja ali E kejë për dëtir Me zonë Me i zonë haqit në ullë edhe kur të mërish në qabe, mua ati ku e në ngurt, mua ati ku qitë në ngurt, mas shëjtonit, mua ati apo në rapat, apo në harab, ku ti takojsh, ati dhe t'jam kënesh musliman me kësure, edhe e t'ila suret dhe t'i urnë në muslimanës për 4 gjona ma mërë ansi. Numër njënë. Numër njënë. E thonë, me dhikat me zonë ja ali, me dhikat me zonë, me thilajjive, këtu, njënë, alla yatufu ba'da al-yawmi hawla al-ka'bati 'aryam famma as-soudi ridalo utras jabas ma bota wa fatasha soch jomar pun se quran kaan pula pun nomer 1 nomer 2 fa la yadkhulanna al-jannata illa nafsun mu'mina la yuroj me quran zirdare te par jith mor te al-jannati min allah utukhi kos paratatis ka muslima Kuhin shkijet e mirë. Shqo? Ose qartë edhe shumë e thjeshtë. Njëri ka të shpija kallit thertë edhe ka kallit urtë. A dhe qëveq i ka në meniven rinë aqe. Meniven. Udo më thonë, ato shka janë thertë, shka qithi shkele, në shka koshinë. Në ato shka nuk qithi shkele për një direki. Lidhen pra a i shkasan musliman edhe a i mirë nësit e dikuj edhe a i shkasan musliman edhe a i keq bashk meni dhen ka thonë Allahun Korani Kerim inë Allahe gjami'u lë kafirina u lë munafikina fi jëhenneme jemi'a fa kafiri edhe munafikis bashku meni dhen jëhennem hi bashku meni dhen fa pra e dita pun të të të nëndë që ju tëjsh njërë dhe se në janët nukhin për dhe se a i nëfës i të li ka besun Allahun gjallë gjeralu si pas islamit e të ratë a do e dhënë la jakrebu lë mesjid e lë harame ba'da amikum hëza kafir në këtë surat Allah u sërë e fundit, dita e fundita që në qabe edhe në medine hin kama e qafirit në qabe edhe në medine dita e fundita thunën më në hera e kërë shkoj shi alih të hera e fundita që në kanë në qabe shkejnë më qafirit edhe në jamilë i Medinës. Inneme lë mushrikone në gjësën, fela jëqërabu lë mesjidë lë harama ba'dë amihim hada. Kjafirët janë të sliqët janë pesë, nuk janë të pasër, në qabësën hi. Një djetari më mëgë, së për e dija është gjallë, dhë që ka qërën shumë i smutë, në kohën e fundit, për së për e dija është më gjallë, e kohën e në ahmet dhë dhët, me prejar Në Ishkënderik, tari Ishkënderi me islamike shumë i rrëmijshëm, në islam Allahu Mubarak e bof dorën në lafsin dhe gojen e ati, ka qenë shumë i smirt paradisë akove inshallah është gjallë, e dash me shëndet <coughs> New York, Chicago, Shen ka feta. Me një me një duel tash Biblia fjalë e Zotit. Kështu e ka pas emrin ajo tema asaj tribune e cila mbahet në New York, anj Bibla fjalë e Zotit. Ahmed Didati në Ishkënderik, ngjali i Islamit të sapë i sjele 50.000 argumente është këndësore në Bibëllë. Me u ka zhënë kristërve, me 50.000 argumente se Bibëllë asa është jala Allahotë. Po në këtë dialogë me pripti matë madhë edhe matë romishëm të kristërizmit sotëm, dhe gjimi swagartë, u së përës pjegoj se njërja 4 orë, ka zgahtë shumë, po përës pjegoj fjalë të fundit. Pripti tha, nejse, a plauzat sot një erë ki mure ti, i mërë e ti, dërë trokitje sot kënë tuat argumentët kënë kejtë tuat me gjithë me qenë se qka u folë sot kënë ajote ka edhe muslimant edhe krishterët besunë sot tje edhe talan hakun sa hakun e folë ama mësë në rahmis se keni të madhe ju në regull në një gjenë, në një muslimanë në një gjotë madhe se keni në regullë faur në qa së kemina në regullë fa ti ka ardhë një jork edhe po folë edhe po merë dërë trokitje të muslimanëve dhe muslimanëve, që muslim A unë në qabë e së më pëshkojë. Së pulini me ju në qabë e ju muslimënët. Ku shë amë i njërë shti? Rëtë të në shpitojme këjarë unë shpitojme së më pëve. Pra në kreshtërët jemi ma tolerantë. Ju e në radikal ju muslimënët, nuk leonët. Ta jo. Shë qësa? Onë qërë kam marë në New York, kam shku në ambasadë e Johannesburg, edhe aje kam marë vizë në ambasadë e Amerikës. Që të shë portërën ke kam që vullë? Tha, unë isha në ambasadën e Saudijes në bashkën këton nuk malan. Tha, e ke gabua adresën. Hoxha i onë nderuar, tha, e ke gabua adresën. Tha, për kuçkoj të lipi vizë? Tha, thash ambasadë ajo që jep vizë për në qabë. Vizën për në qabë, thaj aja punë këto. Thash mujt është me e mërë, para mujtë, thë. Për shjep vizë, kuj ki e ta, kuj ki e të ministratën, s'ka ta. Thuj, bismillahirrah واشهد ان محمدا عبده ورسوله فصويكتا اورنجا بخمسين جافه فياكتا سنسمط كوش ياك كريم فورتشتا كوش بياك فورتا نايو تاتيسوي كوش طمر توي لا اله الا الله فاشاف الناس ييكري فورتا اه اون كتا سنيباي ادو اون كيتشتر سنيباي ابو لال الموجودي ميدياتار باكستانيزي سيلي كاف ديك نويتين 1964 a i revolucionerën ma i malë pakistales në me një desh që e majt në gjamiën Morabit nda mas në vijë pak para abdeket një vijët 1964 i tha një kristër në gjamië për shkak se ishte shumë të vimi malë mas djetarve mdojnë nga asin e ato shkash janë musliman mas djetarve tonë e nga muslimans më nga asin kejt fa shi qopra ju muslimanën sa jemi shumë kokëfort a mas keni mundësi me u koriju nga kortë kokëfortsia që e kemi fa me sëllën argument me fa ma atese fej juve elejon me i morë qika të të ula gra ama na me i morë qika të juve jo a përshah këse pra kjo fej sëpune janë ele na qika të juve gra fa ebule alën me ududi me zonë mat ullët me argumentin mat fort fa ndë gjopra fa na besojm isën për për për për për për për për për për për për për për për për për për për imanë me gra të ju, qikatë e ju me gra fa ju e besëni isën e besëni Muhammedin fa jo, pa kush a kokëford kush matë kokëford thuni na ilahil Allah isa vë Muhammedun rasulullah thuni se edhe aj, edhe aj janë përga nërë mundi e minë një qikatë e tona së nga problem fa jo këtanë se ne bojnë edhe na këtë qëtanë se ne bojnë pra nga muslimanë nduk e një kokëford kokëford janë qëret për disa kokëford dhe të ponë e surja jonë këto sëtë edhe nesër e mas nesër Rasulullah alesratu selam kër e ka qua lijen mas ushtrijës, mas haqime me janës knu këto ajete e katra gjonë ka qenë mënë kërën e bëjnehu më bëjnë dhe rasulullahi mi thakun asim më lehu mi thakah e thënë gjaj e katër kush ka paqt lidhën edhe beslidhje prej njëzve që si janë musliman që ofshin ato jahud që ofshin ato krishter që ofshin ato ortodox Mushrik, nese prej juve dikush oh njerëz, me Muhamedit na shlidën me beslidhje, vazdonja beslidhën ta Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Vazdonja beslidhën deri te data e takutit. Ku ajo kjo beslidhje? Kjo beslidhje ajo në Hudaybiya. Prej kushteve që janë vënë këtë beslidhje edhe prej njerëz me që kanë marrë pjesë, ka ana Muhammed Mustafa dhe muslimanë kanë qenë vatra sallallahu me shokët e tij, kurse mushrikët i ka prezantuar këtë beslidhje Suheil ibn Amri. Prej kushtet e të kësaj beslidhe kanë qenë, në gjo mirë vla dhe jam i dashur, se në esër në shala, o, që një cili jenë gjami, në esër nga shtanë bohë është ti, a i cili vazhdojnë negociatët në përme të qantër tonë në Gjeneve. Edhe na kemi gjemë shka shkojnë Gjeneve dhe në Strasbourg, edhe shkojnë Haq, e shkojnë London, shkojnë Washington me bështë edhu për kauzat e tona, e me qanta shkojnë me, me bo beslidhe, me bo kontrata, edhe Se fjala e re, fjala ma e re, e politikanëve botnurë, paqja botnurë është rrenë, e harrojnë këta, ta në shkojnë me bërbeslidhjën hesafët e mija dhe tuat. Pra, majtë spari ti i cili, në esër do t'jesh ambasador, në esër do t'jesh a i cili do t'i bajsh negociatat me ato shkashqian muslimanë për paqë, majtë spari shka du shme në në spari, shme në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n tot me tok, e cilat thot se jemi duke vur paqe mbi tok, as rën. Përse fare ke duhet të di? Se ata më që nuk vënë paqe, po vënë shërgullim, i prisin rrållat e paqes dhe i prisin besëlidhjet. Keta na trajton edhe keq çosurë. Pra nënën arti do të bëj shumë mirë imencë. Nesër do të shkoj shtëpi më besëdu nënëm popullit në Iran. So hey ibn Amri, ai ka përfasu mushrikët në besëlidhjen e Hudaybiyeh. Çfarë kurse ka vuajë pra? Ta thonën ja Muhammed Prej kushtëve që i korkojmë për besli dhe në mestia dhe nene Dhet vet mes me pas luft Kire sa mir Kire sa mir lë ave jam i dasho Piktujen isin anmiqet Dhet vet mes me pas luft E kërsojnë anmiqet dhet vet mes me pas luft Njeri jonë shafohat si gu mës kurimi thera Oti e, po kia shomi mirë ki Kja është shumë mirë, shire, dhe une bine nga bine e patën pas nërmen nga një pas gjasht vetë që shtu, a i dhati lipi dhejtë, edhe ma nuk keti elaborat, nuk keti njërë që cilë është me ta rasën për e përqarko e më bisedu, kipësej lipi dhejtë vetë, dhe nësë dhe, më do mu përcu nuk i shumë, të dhët vite, nësë më do mu përnu gjohën atë të cilët më të dhët vite në sërë i dhimë në rasë, kjo me e vogle ka ma të një e hal Tha dhëtë dhë vetë mëzbë me pas luftë, farësullarë se atë të silam shkruune edhe në shkruune. Ska problemë. Tha kusht i dit i beslidhjes ja Muhammed i Joni, që së me të rasojnë në ashtë, prej mëshrikve, kusht godë musliman edhe dhe në mëdine me si prapë. Farësullarë i shkruje, edhe në shkruune. Tha prej juve, a i filikësan prej sajëz, do të kërarë mëshrikë, në musmës me si prapë. Sahabët janë që këtë në kamë, të janë, jo, ja, Rasulullah, e këta një prapë. Kërë të bërë prej ative musliman, në me i këti prapë. Kërë të bërë prejtonë me mëshë i këte masë, ato musme i këti prapë, sa këta një. Sa Rasulullah, i dhe në të hleku, sa pra u bani azabë, sa urnë në për nga mërë një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Më shon ke çfarë janë në shkolë. Nuk e merrse muslimanët pa arsish. Na t'i thon këtim, ju mos na e ktanit tonin. Pa Rasullallahu salla selam shkruan edhe në shkolë. Edhe manfun suheli në emri kur e ledhua aktin manfunës kanë dhënë tek Zjonah kur e në shkrua min Muhammed ibn Abd Rasulullah tashha. Pa Rasullullah tashje tashje janë më të qartë për Rasullallahu askëjar me gobe sirrë këto. Tashje këta Fjalën e Rasullut Allahut, ya e xhthë Safia, do të thotë domethënën. Ku është shkruar me Rasullullah? A jes ka vënë më skujtëm letu? Ku është shkruar me Rasullullah? Sa çkaun çegëllan? Efshin Rasullullaj vetë alayhissalatu. Etë tash, kur ende jo inna besimtarën që besën e sadik, rsi Rasullullaj lë zon aq shumë pe, në kebëthidhje kaft fort këtu, në një herë mbusu nga mbusuti njerëz se ajë është gati si kur shka tha një poet është gati me tregu seher doje për nësër është gati me, me tregu seher doje për nësër dishka inlem te kun ajetuhu më bejjine ton kenet bedihetuhu te tike bilhëmëri fa mës, edhe mësmeqen ajetet të sinet i ka narva atim këtë kurani kërim fa veç pavnja kërën shqipshe tregojnë këse ki me vete ban gjon është ka njerëzit qërë nuk i dinë me që mëja është nështim fa shkrune e o nën shkrune pëse më të sajtë kytje kësa i tjarës pëse a shpërgjitja, a shumë e shkorë gjëma të jam i mëndëruar a fa shkrune e o nën shkrune se këtos e maj shkrune, shkrune i këtë dhejt, tas dhejt, një qimë, sa ti lipe shkrune se në muslimanet korë se prishim pachen në muslimanet nuk e prishim beshidhjet Si ta shkrujme dhe ta në shkrujme mojë lomë gjithë mojë në të në të ditë të zafundit. Pa shkrujnë njëra harë, se këtëse mojë në vetë, këtë është api lipin kurësë të të e prishin. Muslimanët u bonë, mushrikët një grupë u bonë, muslimanë, edhe shkrujnë me dine dhe hijratë, rësullarë e sotë sëlamë za jërësa, në kontratën të sëllën, e kemi shkrujnë me suhej i lip një amërin, tha, u duni më ukshi. Fa, si më uksij, fa ska, ska, ska, Ponamozimani më do prap më kë, kemi kamion shkruaj me citrat. Kësij Ktheim prap, ku më shku? Më shku me kë prapa? Jo. Çaje më në rën rresht shkratim. Dikeni gjall, ju bashkangjit kreatif. Si të burra në shkratim me nën as në kafë Madine janë von 73 gjithsej. Kë gjem në 20:00, 18:00, në 19:00, në 20:00, gjithsej 73 travajtë në bot. Tan këto në Madine Muhammed ibn e pranë për shkak se kanë shkruaj. Asmagëria aty si ai tre vete nuk lakon kurr. Edhe një me harë me kelive me një shkurt trag asnjëherë. Ktu do të rrim, ama do t'i bëjmë disa fund. Ktu do të rrim, do të ham zog, do të ham roj, do të ham dusk. Do të themi mornë pa kafortat nën harët të mi, për mi flakarasha, për mi diçka nën harë. Spaini i djunor me ritare ushte borra gjithë u bobeti. Pa lakurim. Për ku? Asajë. Asajë. kanë ishin karavanet e e e e arabë jo musliman me mallin e muslimanve, me pasunien e muslimanve, dilë që një ullë, ka dhele, qika deve, kujna, e jemi, e kezvan për lanvengjë, e deve, e ja, deve, e deve, e deve, e deve, e deve, e deve, e deve angarkume, me 700 ton, me 7 ton, me 7 ton, me 7 ton, me 5 ton, me këtë mpalli, me 500, 500 kilogram, 600 kilogram, 700 kilogram pasunie, 1000 kilogram, dhe shpratë e këtu, ajde, baju pas, pas, pasunit e deme, i këta njëna, 7, 3, 4, më shrikët nuk ishin drejta me thonë se për nabojnë dhe zonë në njurë dhe që a gjithë se më rësullë lajke se unë i kam këti talë besa u prish ku shë e prishë i besën? ku shë e prishë i besën? a më rësullë lajë se të shëra ma atë që i lipëshin kusët jahudia edhe më shriki edhe jo muslimoni ashgati në gjithë dërra me prishë i besën po ajo ja, shume mos me behojshbe që njimi e 400 për në tinglen mirë kësht Pitrejave, kërë nga kalëzësh, pitrejave. E, pra. A ki televizor të shpia. Po, sa so lagëma i ka i televizoritë? A ti ashtë ti e leni, a ti ashtë mbisia, a ti ashtë bibisia, a ti ashtë në nësia, a ti ashtë babasia, a ti kejt janë mrena. Në rrigun. Bënjamin Nataljahu dënë me bërë kontratë për Hebrunin në Palestini. E pagun një aratë që asitë parcaveni me pare Dil gjuj me një vend, në Tel Aviv një një bumë me një vend E pagull një që si Masë të aboj e kontratën E nësot më kjo s'ka me u lujt E, e organizoj një hella që ma shpin e bohat me një sokak Prej një sokak që vë dikun Të nësot, ah, që është i s'ka mund thimo Do t'i shtim në gësijatë atë palena Ska paq Ah, oh, lëve janë, pa i shtu kur s'ka paq A i shtu kur s'ka paq Ti si, ti si më frisht ma s'pjale S'po në shkruar o n Avojmuno ti kontrat saher duçësuta Prinshi. Se gjallutan ja jeta se banka e rregullën masan jamën, pas banka ve masan jamën tani mi elashët, gjohet çetar xhamate e çejkunën te masë shtite masë. Kush u bë? Ka u bë? Pa i kështu zbardh pa ja kështu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nuk ishte këso, nuk ishte si soi, nuk ishte, nuk ishte, nuk ishte e, tematika e problematika e Rahul sipas Islam ibn Gadir Munir, para çka ka Allahu jelle jelaluhu. Baratëm minë Allahi vë rasulihi ilë në ledhine ahëtëm minë elë mëshrikin të trejë sovit kër e preshen mëshriket edhe jahudit beshen edhe për juve o musliman besa e lidhen mes juve edhe në mëgjve të juve nuk vazhdojnë të njenit pasër të mirë në aksionin qëtër nuk vazhdojnë nuk vazhdojnë nuk të apresh të të si e hojë fil ardhe arbate ështëhur o ju mëshrik hëtënin si përfa Edhe katër muaj. Këto katër muaj janë Dhul Hijja, Shawal, Dhul Hijja, Dhul Kahedh, Muharram. Atëni katër muaj s'ka kush ju ngut më se na jemi ato që e marrim dorë situatën. Kush më dashkë më marr situatën dorë? Muslimanët, kush e ka asë situatën dorë? Kush e ka situatën dorëset? Kush po fol zonë me gisht, a muslimani ka jemi muslimanët? S'po folin me gisht të errt, na musliman ta as me bisht. Jo me gisht as me bisht kemi mes nga muslimanën, së dhe realitet e kemi lënë vetë vetën me një pregodë, e kemi lënë vetë vetën me një rugitë, e kemi lënë vetë vetën me një mevës të lonën më shpine, edhe të presim, kur të vendonë si nga gjemi një vend, të një natë dhe të kemi bache, shka të dojmë atë harë e mellim, e hoqës e dojmë ti pak makadalë, hoqës, a gjë që së mendojmë, a hoqës e dojmë ti edhe pak makadalë me atë kurani kë Edhe tëlat edhe murin, kthojemi në xhami, po xhamia atje ajo apotika. Xhamia <tipi> sa tu i gjëve, fa apo tika, afish i zonin. Po xhallar jan aty, mikrofon i ashaty, çilimian ashaty vim, na kët folmë atar. Mora bora, oh lodën nderuar, po ju kështu thëjën kimi, kimi mëshit ata të njëshit. Ju kështu thëjën 45-an semë allet, se s'ponalon neve. Po na pengoj me në një, po na pengoj me shku në hasë, po na pengoj me ndërtur gjami, me, von, me na diktu se kimi vën fitra, na, na, na, na të shi njësa, fitra, me na diktu se për, es, për mirë me vladhe jam, o oh, lajë dashën, a ka ma qarë se ajo shkoj mo, a ka ma qarë, kalloj, sash mo, shti pikull për tutësh, atëherë e të që pi unkit apo, lajmë i vërtet kare se unkim e ka në vëra, kare lajmë i vërtet, e ka në vëra unkim edhe e ka në rritë, Mishin e rukit ja kanë qitë qenëve. Pi kur ishti për tutësh? Fa njëroni, kam dëgjuë sitë ti, së e ta në rukin, ama hia ati së për mëhej këtë hiqë. Hia. Ka për shkoj tha, hia përhet, përhet me muhe. Ah, nëra vëllave jam. Po kush, e di kush të të pihijet? Pihijet të të në grabë për gjithë të utën, për gjithë të utën gratë. A i këni pa gratë si të rrët, ju bërë dishka sile pa pasë kërgjohi që më bërë, edhe të remonë se në këtanë në letë, i më duhet ata orinë, me i dhonë dy mujse më bërë dishka në vriti. Po kalivrit dhe dishka, që unë po të ka zhë kalivrit, oj story, i shka kalivrit, ojë më të rejme. Kalivrit fëtorit për imfrimës, kalivrit a i moni, kalivrit stovitalës, pal Di ska librit, ti apo do me vënë një gift fratën tana. Di librit, di ska librit, më thotë, "Ha hi, hi hi hi po mban, hala po i ban hi apo. E na pra jemi turdhnum, ti mos i man vetëm që tregojm, het me këtij e mo. Het me, het me këtij, largonu, pra apo ai s'ka keni kujtuar ta diçka, se e vërteta është, se edhe atë s'ste uoprnimë, po ishte hije. Edhe atë harishi, s'ka qenë uoprnimë. Allahu qëllë në gëllaluhu vë qëllë në shanuhu, neve të gjithë dhe zbashko, ne e bostë të mundur që prejhije dhe mos me pasë frikmo, ne e bostë të gjithë dhe të mundur që prejhije të të simet në hatin këtë bodhvinja dhe shkojnë, asë mos me nejtë në hije qëka së jam tonët, asë mos me tu të rejhije dhe të huja, el fatiha.